Jordi, un empat un aquí a Palamós, explica'ns com has vist el Bueno, un partit poques ocasions, però jo crec que el, el resultat tenia cap de cantar-se per Figueres, perquè considero que et jugava millor, i bueno, la idea que de que Palamós és un ègic estredadal, perquè té un bons jugadors i... Ha portat el domini del partit en tot moment. De fet, Palamós en la primera ocasió que ha arribat a Porta, amb 1.43, us ha fet el 0-1. Uh, perdó, l'1 a 0, a partir d'aquí, ja a la segona meitat, vosaltres heu pogut empatar, però he tingut ocasions de sobres per emportar-vos el partit. Doncs sí, de debat que a partir de, de l'1 0 se'ns ha ja portat una mica complicat el partit, però bueno, hem tingut ocasions de sobre per poder emportar-vos el partit gent fàcil i és un bon resultat. I aquesta Unió Esportiva de com, com la veus? Després de 5 partits, eh, encara eh, imbatuts a camp contrari, i com, com, com la veus aquesta, eh? Bona, que són. Esportiva de Figueres? Bé, ja que fora de casa estem jugant molt bé, ens hem portat més puntes que es pensaven, però bueno, hem de, de voler una mica resultats a casa, que jo crec que ho San Cristofo, avui ha perdut a casa amb un resultat sorprenent a davant del Premiar. Eh? Ah, sí, sí, això demostra que aquesta categoria és una, eh, són partits molt irregulars, tant pots guanyar com perdre i però bueno, a casa ja lo que t'eviquem de mirar de treure els tres punts i i i i acabar i acabar alt. Bon giorni, merci.